أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعساك الحجر فانفجرت منه من اثنة عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مؤسرين و اذ استسقى موسى لقومه دا موسى صلالو السلام د قوم, قوم باندې الله یو بل نعمت تذکر کوي چې نعمت رایا څوک له دا نعمت څخه سواد نبی رسول الله صلی ایمان راو را را و اذ استسقا استس او تر اوستو کې دا ویل کیږي کوبتلک کولی چې کله بنی اسرائیل خپل رب نه پوره او میدانی تیخ کیلی دیرشن انتظامات نو ممخ کی خبرتی رشو چیده پراک انتظام اللہ کو منو سلوان او دوسور انتظام اللہ کو پوریزی سران دا ابو انتظام نو دا اللہ کا اچت دا دا سحره دا دا ساید تاگ سا سا سمندر باند اچت نو ابو انتظام نو نموسال صلی اللہ علیہ وسلم اگر دخل کوم دا بار تعالی نطلب کدو نا پتاو لگه دا چه اوگو دو موسیٰ علیہ السلام پل اختیار کینوی دا انسانی اختیار کینی دادی طلب دان لانا گئی دادی وجه استسکا کو لیشی استسکا چکل بارانیو میں بنشی نو خلقوزی سیراتا موزو کی دعاو کی اللہ تعالی دا دا او پیغمبر دا اللہ تعالی نا طلب کڑی موسیٰ علیہ السلام ہم طلب کڑے دا اوگو چکل بارانیو وعزیز پسقا موسیٰ لقومی پا اوکی چطلق پی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او بود پارد قوم خواد بگئی انتظام اللہ کناللہ سوکل اللہ ایفاقلنا اذر بیعصاک الحجر او افتا فاقلان ساسرا الحجر اکانے نو اللہ انتظام عجیبہ انتظام دعا اصاو جمع کتنا اللہ احتلام په پروان په مقابل کې ضروري شي تی یو ځان سبب ګرځي ضروري شي تی جوړ شي په پروان د لپاره به ضرورت تکلیف اذن ته الله تعالی شکل ولر څو کنه په شکل ولا ور چې کله اکان د روغه ولا دا الله تعالی قدرت سره هغه د امصاب په سبب باندې داګی نه چيني روان شي فنتجر دغه ویل کېږي انفجار او بعضي دغه پمبه چې سترাজি ژیتوارو مانا خزین لیکلی دیواری نو دولس چینیتی نروانیشی اتنا تا عشرة تا عینی دولس چینی اغادتی نروانیشی نگور سبب اختیارو البکاری موسیٰ دی صلاة و سلام تا انلا اختلاع دا غسم اوبار کولیشی و اللہ تلاو تغیی نکم سکم دا مسار آوالا و دا کانی پیوو حمد آگین دولس کبیلیوی دی دولس چینیتی نروانیشی دا کم کانی بس یو آم کانی بسم الله صل علیه و سلام علیه او زار وردا غینه اوروان نش فن فجرت روانی شد غینه 13 تاین دولس قد علم کل الناس مشرب هر یو هر یو دلی هر یو پرکی اوی اغا مشرب وجود است کل زپی جن دو نوو د سکل زای پی جن دو ځکه خبر آسان شو چې جگړه بینره چې کله د وګو کلت په هغه باندې چې جگړند راځه او کرځه میدار وایي چې کله بیا باز د ګپګی داوی یو بل بل چمو او جگړه پکې جوړشه دا وګو په کلت کې هغه چې وګدا ته واقعره نعمت ته او چې دی واقعره نعمت کې کیمرا شنه به جگړه پیدا کیږي نو جگړه دا وکړه دا بل نه الله وګور کړه دا چې ورکو د چوي کې نه ویل راټولم پکره وګورم خو په لو خو باندې نو دولس کې نه او هغې کبه خلک چې نه پېژنند دا هم نه وي چې پېژنډې نه کپېژنډې نه بیا موږ چنګوله نو مو شو الله حکم به دا او صبر او سکه مرته سک الله دی دریز الله تعالی نه منه دا الله رزق وها رزقانی او بجې دا به ترینه وې او منه سوالو ده عم له ترين خورا الله تعالی الشاهانه و بس شاهانه خورا ته د وګړي و لريز ده باندې سورې بس د خر اس کې کله وښ من د سکله خورا وسکاين او درځب ده الله تعالی او بلدا ته ولا تاخر په ارض مفسدين پس مګه کی مګه ز فساد کونه متاع او عاصيونه کیږي فساد ته هم فساد دا تاکید مسبوتیا سره الله خبر او یعنی بالکل فساد کای په فساد نه کو. چې دلته نه متونه استعمالو نه نو فساد موندو. شان دوی په فساد نه معنا کول کی دا عالم هو دا پیامبر فساد ورته کیږي خرابیدا. زمګه کې خرابې کول زمګه کې خرابې یا اپ ګناونه سره کول یا په نورو څخه نقصان د سره کول. الله وتر کو ولا تا فتل د مفسدين. فساد مکوای کړه ګنا په فساد دي. زمګه کې نور خرابې نه ده سي کارونه مکو. دا نه مځنه د نورو ملایشو په دې باندې الله تعالی بیا رښت ذلته او مسکنات راوست نو هغه بیانې د هغه وجه سوا هغه وجه راول بیان دي دا قرانکول نو د موسی علی السلام ته ویل لنصب علی توان واحد موږ په یو قسمت عام باندې صبر نه شکر یو قسمت عام مطلب دا نه دي چې کني یو توام توامو نه هو ومنو سلوعو یو قسمت عام مطلب دا چه همیشه یو تو آم دے دا اماناو سلوار روزانہ دی روزانہ دی کل <سؤال> چکو اگر سخان بانے مخلق تو آمونے روزانہ آکی خدا شوندی تنبیلی کی گی نو عیوار روزانہ دا غیو قرآن دا قدیم صبر نشکولا وجه دا وجه دا اصل که بلی اسرائیل چیو دا دا غلامان تاتی شو فرعونیانو غلامان تاتی شو او غلام چکم دا دا دا سو قرآن ان دې موسی عليه السلام ته په دې موږ سره برزي شوله فدع لنا ربنا الا نسالهک زمنا کار یخرج لنا مما تنبت تنبت الارض چې انس دینه زمنا کار راځره ونه کې تم جزمه کا هغه اوس جزمه زره ونه نو د غلامانو د کوره کی هغه زمیداره دی باندې په روانه زمیداره کولی دی په انستایل باندې هغه زمیداره د کوره کی چې دیو تلمین بقرها سبزیان <ساوے> کسی تاوی دکی که ترو دا یادا بادران چی بادران ملگواری او تری لگی غاٹی دی دو لوگان دا تلاکی ترے او فون فون مختلف مانی دا دلہ اپنی اداز امرا روٹا کول دا غنم شنطا روٹا روٹا امرا روٹا دا کول رو دا, دا بازی غنم مانانی کلی دا بازی اوگلی کلی دا نوارا درے والا مانی کلی شو گده اوگا مخی چونکه دا سبجانو ذکر دے دو درو دل تکي او مراده او پسيه عادس او بسل لغلي نو اوغا نو اوغا اگر خوش ده وو دائم اوخت الله دنا زميدارندشي تون استعمالي اگر چې اوغا کوله شريه کس څنګه ني چې جمعه ترازي کچو اوغمنه کچو اوغا او يې کچو قياس تقدیس نور مسلمانا ته تنوي دخول نبوي او پرشتو تم زرل کي اي تم دا کچمه استعمالي بار الحديثي ان درغه प्रकारे وعلى سيحان او ادا سيلكي مسر دلونا د دلل چي او بس صالحو بياس داسونو مثال اسلام کوي دا واحد اما د سلوادا ترنج مين جي دي دا کو دي داس جنري منله د سبزيانه ماجان په کاډي دري تبدل او تبديل انسان بدلي ها وي زمو په صبر نه کی صبر منقوله کوي پدي منقبل نفس نه شوراټي کوي که هميشه دي نو قال ان تستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير قال او ورتم صالح السلام يا الله ترى وتستبدلون الذي تستبدلون الذي كاسو بدلوا الذي احسن هو ادن ادن شي غير ان الله پیدا حقیقت ما ده ده احتیاج دي او دا اوغي دي او دا داتا سو اخلے اتستبدلون اللذی هوا ادنا آیتا سو بدلکی اخلے اتستبدلون مطلب اتستبدلکی اخلے اللذی هوا ادنا آغشے چھے آغا کمیں پائدے والدے ادنا دے باللذی پا من او جسلوا کی وہ خیر چاہ دیر بیتا تو کبھی خورا کون اپرید ہے ادنا خورا کون انو بار آل چکل دیدہ مطالبہ اپرا اللہ پیدا سیدنا بن پر او چون کتاب سماوي ز علاقه اوچه تاوه ز علاقه اوچه تاوه الله تبر مال اح بتو مصرن دي خار تا ور کوشه هر مصر نہ مطلب نه جي مه سر تا ورشه مصر خار تا ولي کي يا روايت خار قام خارونو بعضو بسل کي مصر منن خار بس يو خار د خارمنو اوواز ليكر کي نصرين خارو صحيح خبر حضرت مصر نہ کيره بس يو خار د خارمنو الله دې د چون دا سیا له کوم وګم وګم کې نیو ان الله د دی وی وی چې یو د خر د خرون او تورشه نه ابادي علاقې د چکم نه کې اومدي او الت ذمہ داری کې اسباب چې تاسو تلک سره سبځانه او تری و غیره هغه کې انده ارتورشه ولي ف ان لكم ما سالتم یقینا تاسو دا کارش تره هغه سالتم چې تاسو یې سوال دا ټول با ته مصر په تاسو په پتیار باندې زمیداراله تر ژوند زمیداری خو شه له زمیداری څخه چې د اکثره ځړي نموځو د صداش او ګرانې وی مشکلاتوب کې نو باراله دی ول ترجیوه راغلا دی ورکل دی مخکنه زمیدار پاتشي و د منستری او غلامان پاتشي و الله مته زباس ورشه چې کم شتا سووال و میروشي به هارتا ورشه الله ورسره باندې و تاپک لشه قدی بانده از ذلت و بدنی والمسکنت او پکر او غربت مالی خواری الله ایده پیٹا پشو نو دازه که زمیدار اکثر کهو بوری کنده کپری او خوار و ذلیل زلت خامخوا زمیداره که نعمتونم پکی دیر دیو واسرا واسرا اگه انسان موزودس د عباداتو گیم کم زوری عبادات ام پزیشن باندنی او بل مسکنت دیږي یو موسن ګور سره پی سي هو پکا میاش دغری مېشته اوسره پیزي مثلا سیزن والے یا د غانو رازی والے بلې رازی والے او بیا نو فقر فکری ها محتاجی قرضی ما الله وي بدی باندې ټاپ شپ کم اسماني پورا کو چیو اگر پرې خپل او زمینداری له ترجی ورکنه بس ذلت پټا شپ او مسکنت فقر پټا شپ ا جګل بیا دا سره ادا زمینداری اختیار ا نو خامخ عبادت کم پینز پینز پک کی کمزوری راځي پینځې پینځې مونږ نه شي پټ مونږ او بتاه په الدولرز بیلمازه راځم کې نه پائچه ني جيش پهل زګلمازه راځم کې نو پاغي باندې ل चली غینه سي نه चली بیلمازه په کې خامخا کې یو کومس په کې کم کوي نو غنده کبرو کوي خامخا دکار ذلت او مسکنت فقر او سرا غريبي او سرا داشي زونه را تیار کړو نه پیدا کا په او ځکه له مونږ نه پزاشي وبا او غابو من الله الله مستحق شد او سزا الله چې کله ځمیداری شو او سر عبادتو کې کمزوري راغله ورسره الله اعظم رحم ایخا الله وسام راه او چې الله کوم نعمتونه کړ ورکو هغه ټوکراو بې چې کوم نعمتونه ځانته پر ورکو ناوي کې ذلت او مسکانتونه عبادتو کې عبادتې خراب شو الله فرمایي و باكم بيعظم من الله دي يختشوا فازب د الله دراسه مستحق شو د عذاب دا الله او داول مستحق شو ذلک بہ انھم تان یپخرونا بیاات اللہ یبکفر کوفایۃن اللہ داګه نہ بہ انکار کوونه ویني دا آیاتنہ کما یته مرادین خبر یوی دی کیہ کما سن دا اللہ حکم او ته منو صلی اللہ علیہ خردا او دا خبر او تشیع دا غینہ دا غیر پرخدل پزیدہ بل شرک درجه یت نشو اغه دم نہ منن دا اغه یو د ایمان څخه هغه به کلوه کلوه نبی الله رسول خپلوي که هم بران به کته نو نبی الله چې دغه سره نو شریعت نه مخکې پیغمبر چې کوم راغلي کوم مخکې پیغمبر قانون راوړي نو هغه قانون د چلولو لپاره الله تعالی پیغمبر راولې د مستقلی شریعت او کتاب او تورن کې نبی نو انبیا که تشریحات او رسول چې نو شریعتي نو رسولان اور آیاتون ندا سے معلومی گی چھئی انبیاء سر دا اللہ تلا مدد دوی انبیاء نکتلی کی نداگی مطلب اندارا ہے رسول مرادی رسول رسول جری چھکم نوی شریعت و نوی کتابتا بلاش پاتشو قتل ندا انبیاء و قتل را غلل دی زالمانو قرآن نسابت تاچی بلا انبیاء ای قتل کری سرکش خلقو بنی اسرائیل نا اللہو ایدا اللہ یا ای تولا بین منا و قتل به ګران بیا نو آیاتونه د ایمانیاتو د عقایدو آیاتونه یا نور د حکمااتو آیاتونه دا انکار کو او قتل دنه کولو په پیغمبرانو به الحق په حق به قتل نه برنه حق نو دی دا ور پسی ځانې سبب, سبب. دا دا دا او سبب یو ګنا نه وګنا پیدا کیږي کله وی پیغمبرانو له کلو او دایاتو نه انکار به وکاو ځالیک به ما دیو چې نه فرمانو کا و ناپرمانی سنگو وکانو یا تدون دا اللہ دا حکماتنا بواطل و چه کل مسلسل دا حکم بے پر خودونا پرمانی بے کولی نو بیا دم رجری شو چه قتل دا پیم برا نشورو کو و بیا دا سی شو چی دا دحدایتون نیسو کو انکارو و ایز اسکایا تو اکتلتا موسان سلام و, و بول اللہ لکو میید و پاردکو مخطلو تقولنا اللہ یونگای ادربوہا بیاساکا کامساک پل اصرال حجرہ کانی لرا فن پجرت پسروانشی منہ تدیکانینا اتنا تا عشرہ کائنا دولس جینی قد علماء کتا حقیق سرپ جندہ کلولا سن ہر یوید علی مشربہم مدرخ پل مشرب دسکلو زیر اولا اللہ یونگو تاوی خان کلولو رفراہ اس کے مرسک اللہیں دریزکتان لا تلانا ولا تا خوم اگر فِل ارضِ مزمک حکیم افسرینا بسات کو ان کی اویات تیز باور یا موسی اے موسی علیہ السلام او اوقات کے بریستادو اویات کے اواح اس باور کی کو یا موسی موسی علیہ السلام لن مسبرمنگ بسوالین کو الا قام واحدت قام یومنی مزید صبر همیشه دغسی بغوه حدادشی کار بڑی زمکارنگا اولا معنی طبیعتی وحا اوسیم دخلیز دلینه که طول مسلمانات دی دنیا دی بڑی تکلیف دی امریکی وغیره با یہودیان لنا و فدعو لنا نعوب لنا زموند پارا رب بکارا قلیو لنا چراو باس زموند پارا مم مادا سماتم بیت اللہ دو چیزر غنیز مکامیم باقلی حاد سبیان دادیز مکنا وكيساي حاج کرو ته دينا, دينا و فوم اعوذ بك دينا وادس هاو د دا مسرود دالونه دينا وبصالحات قياز دينا قال يا موسى عليه السلام اتستقبلون الذي هو ادنا اياتك بدلک الذي اعشي هو ادنا چه الكمه قم قاعده کملہ هو خير چه دي بهتر ده مصر ني وخارقا جو خان بخارونی تا فان لن من فسیکنن استرس از ظفار اما سب جان ترکاران به بخار کے سال کام چتا سے سوال کرایا زید نے داری کرایا احمد کار کرایا مسل دا بل تملوشی هو سرا و ضربت اللہ فرمائے تا ان بنیہ الذلۃ و خاری بتنی الذلۃ او فقرو خانہ نوشن کو نہ کوئی مزبر کو کیار منے وابا و به مستحق و و دیا دیا خشو بیاو بدن الله ته حسید هر جانب ته صلی الله علیه وسلم من الله دی جانب ته من الله دی جانب ته الله دا الله غضب کو شو وسو ذلک انداز پري وجہ 92 چې بشکدي الله پایاتون ویا کلوړه نبیینو کتل باندي او لره بیر حق برنا هتا بغیر وزرما ذالیکا دا قتل ویژه قانون کو پر ویژه قانون دی ما په سبب دغه اوس جدیدینه ناپرمانه بولي وکانو یاعتقدون او دیوۃ المسلسل احکامات اللهنا دغه نور ولول ناپرمانه بیا کته شو بیا کوفر شو بیا رو رو